а вороний далі метушився, а то раптом завмирав і втуплювався поглядом собі під ноги. Врешті до нього приступилися всі гуртом, і Махтей в через десяте переповів, що в його жінки пропали дорогі коралі. Встала були, всі снідати? нема. Скільки, казав, не носи їх у будень. А вона не слухалася, мовляв, коли вони не на мені, у мене болить голова. Ті коралі коштують, як дві пари волів. «У вас хтось був?» – запитав Білокобилка. «Не було нікого», – відказав Махтай, маючи і Білокобилку за помовця. «А діти? Діти ще спали. Вишукали ми скрізь. Та там і шукати ніде, вона тільки й прийшла до хліва, завдала свиням їсти, та й не задухату». Білокобилка задумався. «Ось що, хазяїни», – сказав. «Засипаю кіш, пускай млина» та підемо до тебе, пошукаємо. В за пазухою. Трапляється, що й волого можна знайти. Ворон потупцював на місці, а таки пішов пускати млина. Потім вони знесли на палубу мішки з воза, яким вже їздили до Махтея додому. Махтей, Білокобилка і хазяїн посідали на драбеняка і в'йокнули на коні. Ворониха ползала на колінах по стесці, протоптаній від хати до сажу. Семен також прийшов по тій стецті, обдивився в сінях, у сажі, заглянув до порожнього корита, а далі присів біля жінки і почав розпитувати, як сталася пропажа. Молодиця була негарна, ротата, і він зітхнув. «Було б добре, – подумав, знайшовши коралі, почепити їх на красиву гнучку шию. Не пощастило. Я ж тільки туди й назад запарила висівок, підмішала дерті». «Дерть де стояла?» «Там же, в коморі, у Кадобі!» Семен обдивився, кадівбець. «А як висипали свиням?» «Як за всіх дих, перехилилася і висипала. Свиня почала їсти одразу, а під довго не підходили». Білокобилка ще раз прийшов до сажу, далі довго розглядав свиней. Чухав свиню за вухом, під животом свиня рохкала і лягла, вивернувши живіт. Ось що, хазяїни, сказав білокобилка ворону. Хочеться мені ковбас. Клич колія та ріж свиню. Вона не поросна? Не поросна, то ти здурів. Коралі в ній. З'їла їх льоха. Проковтнула. В куточках махтеювих губів забриніла посмішечка. Таке мелиш. Мелиш ти. А я розказую, де коралі. Через три дні Петрів піс. «Що тобі дорожче? Свиняки, коралі?» «Коралі, тільки ж... А якщо їх немає в ній?» «Тоді я полізу в саж і рохкатиму». «Не баламуть, хто ти такий?» – запитав аж тепер. «Той, хто тебе хоче виручити», – спокійно відказав Білокобилка. Ворон стояв похнюпившись, смоктав лівого вуса. Врешті послав за колієм. А далі не міг усидіти на місці куди поділися його статечність та поважність. Бігав і булькотів, і заважав колієві, він то до білокобилки і трусив його за петельки та погрожував, то обіцяв щедро винагородити. озолочу, 10 десять кіп дам, ні, п'ятнадцять. То біг до хати, по хвилю вертався назад, сідав на посічену сокирою дровітню і переступав ногами. Цяпкали курчата, він кишкав на них, мекали вівці, не випускав на водопії. Колій же навпаки, був неквапливий, як майже всі колії, сповнений поваги до свого кривавого ремесла. Після того, як свиню закололи і витягли на драбині з сажу, він довго витирав руки, спочатку обморижок, далі соломою, потім упомив у цеберці колійського ножа, загорнув його у білу полотняну шматинку, другою шматинкою витер руки, розперезав житнього куля, підклав свині під боки поліна, щоб не перекинулося і почав смалити. Робив це повільно, широким тупим ножем обчищав згарни. Тріщала солома, осяваючи поважне, зосереджене, угодоване. На сальці та ковбасках обличчя колія. Шкварчала свиняча шерсть. Він смалив та шкріб свинячі вуха і мив їх з корячка. Потому так само довго шкріб і обмивав ошмалену льоху і обтирав великою ганчіркою. Вже аж тоді вирізав грудину, Глиняним потинчаком вибирав у велику полив'яну макітру кров і сам напився свіжої крові. За роботою спостерігав махтей ворон, підганяв колія, а той спокійний і розважливий навіть не дивився в його бік. Спостерігав білокобилка, посмоктуючи люльку. Спостерігали сороки, які злетілися трохи не зі всієї волості і обліпили велетенського в'яза, що ріс під хатою. Ворони трималися отдалік, на яблунях у саду, а під яблунями на межі тупцювали собаки, які позбігалися з кутка. Вони, як і махтей, не могли всидіти на місці. Їх ятрив дратував запах крові та смолятини. Навіть білокобильці крутило в носі. Гречаники та кришеник сала, з'їдені біля млина, не вгамували голоду. Врешті він простягнув руку до ошмаленого, обмитого свинячого вуха і сказав – Одріж, Коли згідливо бриюнув ножем, тепер білокобилка мав погамівок. Врешті колі зняв під черевину, її однесла в хату ворониха, приставив вночі і наказав тримати їх білокобильці і вивали у них паруючі нутрощі. Ворон підбіг, підлетів до ночов, встав на коліна. Де вони? Я їх не бачу. Там, всередині, в Кандюсі, сказав білокобилка. Колій виокремив кендюх, ворон схопив його і кинув на моріжок. «Ріж!» Колій надрізав кендюх з одного краю і підняв його. З кендюха бризнули жовті переїдені, і одразу ж блиснули червоні коралі. Махтай схопив їх, закалені, брудні, підніс до очей, понюхав. «Вони!» Помив у цебрі, в якому колій мив ножі та руки, і притьма подався до хати. «Діть халисого, вона їх більше побачить!» Семенові сказав, щоб чекав його біля млина. Невдовзі приїхав запряженим у куцевовози качалим конем. Попорядкував млині, вийшов на палубу.